bait urte ez ezaguna zen kontzeptua orain kasik gure eguneroko hitegian sartua da edo gure eguneroko bizian behintzat bai. programaatu den zaharkitzea. Frantssisez, obsolesanz, programe. Ohituretan sarxtua da gaur egun eraitea. Lehenko makinak, lehenko otuak, lehenko denborak ere, eh, batzuek, bainemo. Lehenko telefonoak, oraingoak baino askarroagoak zirela, obeagoak zirela. Jantzien garbitzeko makina zarbat, otz gailu bat, luzaroan iraunko ragoa izanen da. Eh? Ba, Lehenkoak beti ba martxan dira, martxan ziren. Oraen eh, zomaiturte iraun eta berda aldatu, edo puska bat aldatu, eta sobrakario da. Hortan adus ez, zaituzte entzuten bainan. Hain txegur, norbaitek, maite duena epskat, kontradikzioan jartzea erantzunen du ezet. Baina gehenak bai, telefonoak ere, orain UB berri bat erostia, berritzia baino, edo konpontzea baino, betik da. Lehen aldikotz, beraz, aktualitaten hori dugu aipagai, lehen aldikotz imprimagailu egile batzu hauzitegi dat. beharko dira, xalak eta baten ondorioz, zaharkitze, programak eta gatik. Lehen aldea daulako kasu batak ertzen dela franziako justizian, inprimagailu egilea initz unkituak dira afera untan. Alt-alopsolezanz programe edo hop-hop elkarteak du salaketa jarri, ire hilaren amazazpian. HP, Canon, Browser eta bereziki Epson markak ditu hemen akusatzen elkarteak. Inprimagailu eta kartutzen bizi idau pena nahi tara laburtzeaz akusatzen dituzte. Tintaren surgatzeko baliatuaren tampoiaren kasua dibidea zaipatzen dute. Yogurtak bezala, bizi iraupena mugatua dute, eta momentu batean be aldatu behar dira. Baina, zepriziotan, pentsa, biziki biziki kario aldatzea. Hainbeste eta ahorku simple bat egiten dutela. Erosi berri bat, oberki atterako zira, berritu baino. Eta genera berriak opzio berriak ditu. Eta bai? Erosi, erosi, bota, erosi, bota, erosi mundua ez da naz. Beste adibide bat zo ere maiten ditu bere salaketan eta bimilata ama bosteko legediaren, transizionergetikoaren legediaren delitu bat bezala, dolegedian legedian deli, delitu bat bezala kontsideratoa izaiten alden kasua da zarkitze programmatua. Delitu bat beraz presondegi argiskua irureun mila euroko isu na eta enpres aren urteko negozio zemaketaren araberakoa. Horrez bon. gain, tinta kartutsak, bisikikario dira, markarenak bakarikera biltzen aldira, hots generikoak edo beste marka batzuetakoak ez titu onartzen makinak, horrek ere berdin, enpresen arteko presioaren adoste bat erakusten aluke, hori ere ilegala dena. Arate, Zer egan, agian, zerbait aldatuko du, ogei, oita marurteren buruan, empresei behartoa izanen zailarik, produktu arduratsu askar, eta irankurak eraikitzea. ikitzea. Mai, bo, segitzekoa, salak eta horrek, segidarik ukan onden, eukan endoen jadanik, ez, tak eizki Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! <laughs> eta putz! Eta hemen asteartetan, itzetaputzen, oitura berriak, zahar berriak, hartzen berri ditugu. A, ostiraletan goiz berri denzat, e, talde batzuek sortzen dituzte, kantuak, aktualitateari, lotuak ala ez. Eta joen ostiralean, itxasuarak ziren lekuntan eta joko hortan aritu. Eta orain, beraz, probosatzen otziet berri zentzutea kantu ederau. Horritaraziz, beraz, larun bateko manifestaliari begira ere sortu zutela, bayonan iragantzena. Uh, teani, Gainare, namashia, txaldiko, la rumbattea ni txosuak zuei. Geilere namaseia antzaldiko laueta. Satostereda bayon Goitatzen, zaituztegun umgea Gure nuhaak ez unki, ez unxi Ez daitezel asal, ez daitezel lagal Eapte gien agoilaren nogaina Urzikinen nogdaina, takutsatuz lukaina La-la-ra, la la, la, la, la, la.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 ki esurci ezaitezelastan ezaitezelagar la Hor izanen gaituztea hien parean Gure lujak ez unki esumtsi ez, ez daiteze lachal, ez daiteze lagal Gategienagoidaren hor baina Urzikinen hor la la la la La la la la la ez un ki ez un xi ez daite zela sal ez daite zela gal eta baina ursikinen ho baina ta gutxatus lur gaina ores Ongonetxenu! Ongonetxenu! Ongonetxenu! Hala, itxasuarak kantuz, hemen gure lurrak kantu edar eta engaiatuarekin. Eta milesker zier, euskaliratiak.eus web gunean atxamaiten alduzi eberriz entzuteko gisan. Gure kori kalarekin, gora ineritztaputzen. Gure kori kalarekin, segitzen du gora ineritztaputzen. Eta atxalde, untan, be, bi kronikalari gurekin izango ditugu, alde batetik irait, Zofia horre, ongi ezagutzen duzuena, irizaina, eta... Ama. Um, ama ere gaiten dugu gorko gaiaren zat, atxalde hon. Eta bestaldetik, laida gerretse kolina, psikologoa dena, eta atxalde hon zuri? Uh, gaiarekiko eh, pixka aipatuko baitugu ere behar bad da esperientzia gisa ere bakotsak bereako nazionaliko du edo ez eta bezarartakoa aipatuko dugu. Sarkoa ipurdiko zafraldia, aurrekiko uh, den jestu hori bat zuentzat tratutsarrak dira beste batzuentzat zuentzat eziketa da uh, galdera hori da estapen batean uh, ba, frantzian asti, urte estapenian uh, izan zen ez da baida eh, orta da 2000 eta mazazpiko orta giletik uh, etxaren baitan ere sartzenen lege bat da uh, debe katua da beraz uh, aurren kontrako jestu hori bon, ez da zigorik uh, burra Suekiko da bakrik pixkat sinbolikoa irakurri dutan az jaiten zuten gehiago zela uh, aldarazte, ohiturak etxeetan hori uh, zela lege legeogen helburua bo orduan uh, tratautxaga hala ezik eta <gülüyor> zer diozulai da berdin zurekin hasteko <gülüyor> tratautxaga uh, indarskedia banalizatu bat eta orain naipatu duzun nahiari bera. Uh, bon, betiko uh, kritika agen duz, baina bon, legek zertarako balio dute, uh, beste uh, erabatera egiteko treznarike maten ez delarik. Azten finean or, uh, gurasoen gainean ez hartzen apixu guztia, eta ez dakontzutan hartzen uh, gurasoak uh, benola idisten diren azkenean uh, zartako ezo, eta abak ematera. Uh, eta, bon, demu, beste herri batzuetan, uh, ari direla beste manera bat zutatxe maten, Eta hoiak uh, martxan ezartzen, eta gu horrendik uh, zabaidauetan ari gira, uh, jatutxar edo ezik eta ote denatzen daudezka. Beratzen mm -hmm. eustez, jatutxar gara. Iraitz, mm. zuk zer diozu, uh, ez zira hain zohotz Ez. Zenta nik, yes. itortuko da utziat, uh, zartakoak eman izan ditu dala <laughs> <laughs> enimutikoari, itortzen dut, uh, beraz, tratutxaja, uh, boan ere ustez, uh, badira, tratutxaja, desberdinak, biztanena jestua bortitza dela, hori, uh, zinda, eseskoa ejan bainan, Uh, kontekstu batean uh, sartzen dut uh, ez da uh, sartakoa ez da uh, uspel bat edo uh, uh, uste komoduko ejan eh, nahi dut da nere tzat uh, da gehiago ere haulesi uh, uh, baten adierazpena bistan nun uh, Uh, eta presioa igotzen da, haujak eh, dirilarik eh, ikusten da, eh, presioa igotzen da, igotzen da, uh, manerak entzatzen gira, eta batean uh, zartakoa heldu da, eta hogek presioa tak berriz deustarazten du. Ez ut jaiten untxadela, baina negia da momentu batzuetan uh, atxemaiten dena japostu baka ja hori da, eta uh, ez dakit jaiten alden, baina nire kasuan, behintza nire, nire kasuan, egia da presioa deustarazten du, eta Ja ustarasteu hack permitice no komunikazioaren berriz hartzea nere aurrekin 20 jardar eta sona taquita <laughs> uh, signala mendu bat uh, izango den baina negiada ustutetzabela <laughs> bakera eh esmena negiada es dela uncha eh, aurri, ah, gira, eta ginea erakusten du nere aulesibate ah, eta nire uh, soberatze bat ezakin ora ekan baina gain ditua naislarik neri da alta heldu gisa gauzak erausta benena entz hala, eta ikusten dut, eta zagotzen dut nera uha, eta ikusten dut, batzutan, hori, takiet hori egitearen, hori sekatzen du, justuki, edo kalmatzeko, no, ahik-ahia da, baina negia da, badela uh, limita, mugaren, sekatzearen, beti, beti, beti, beti, eta momentu batan ez gira eta erochtzen da. Uh -huh. Muga, muga, markatzen duen uh, momentu hori, izuk, beraz, uh, zartakoarekin, edo, Bai, sartako bat. Bai, bai, bai. Zert diozuzuk, Laida? Bai, <t> ni errandak warin ikina doznaetzen, gea da egun eurokotasunan aurrek presio hainitzen matenutela eta aurrek bakarrikaz. Zor, ben, zabeida aurre ningu doan egiten doko bena, ikusi behar da, gura soak egun eurokotasunan ze presio duten, lanadeela, etxiko kontoa girela, aurrak girela, ben, ma ditugu denak gura soizan edo ez presiopean izateko hain bat uh, eragin bat ditugu, eta beraz, jara presiori momentu bat ean jeisten gero galdera da, ean horrek uh, ze erantzun posible ukaten aldituen ere, presioa beste modu batera ea jeisten aldan edoaz, zaskentzinean hain ah, ditzeten uh, norberak ezagutuzakoa, uh, tendentzia bat egipikatzen da, eh, adibidez zartakoa zartakoan zartako erabiledarekin bere esperientzia profesionalean, bintzat, zipurzen duana da, inizetan, beno, berak olako a, tratuak jasau, jasam dituela tibizan, eta azken zinean dene pasatzen zen guna, eh, gura dugu gure ziki, geroan ditzen bat ditugu gertzia e batzu eta batzutan oberako batzutan ezain beste, Baina, automatismo bat da asira batean, edizan da ireke. Giro, ireitzek jandakoarekin lehadoz, eh, hainitzetan helduaren ahulezia da, emozioen manehioan, kasu hontan asegean hola manehioatu, eta denaipasatzen zaiguen zerbait Esi... da, ez da emozio gen... gozo uh, bat. Ez ote da egiten alere, berdin tasun bat, Berlin zartakoa uh, eta zafraldi baten uh, artean. Ez dakit, berdin, jundioa iten baina zartakoa, da, fe, nike maiten dudan maneran, ez da, ez da, min egiten duen zerbait, da, benetan, nola ekan, uh, behiz bere ganatzeko, bezu, pre presio manera batean mm -hmm. zirlarik, ola, bere ganatzeko momentu bat da, ez da, biztanena, zafjaldi bat, uh, uh, augaren kalmatzeko, edo, nola ekan, edo zigortzeko, ez da bat ere Och, es urte da ja desbegin ta sistematikale bien artean alaide. Bai, ez berdin da hortana gero uh, mina uh, gozabada min psikikoa eta beste bada min psikologikoa. Bai. O sea, initetan anebidote eh bat edo sartakobat bildu duen norbaitek uh, eta behin bakarrik izan da ere, jaten alduzu, zen momentutan gertatu zen, no la chaîne ci touzen, o media sobat samela eta bar. Eta berez ez da berdin min geyen eman dion Baina horrek uh, sortzen duen eragina uh, ala, nire ustez ez da behira hori ere uh, norarte uh, zer da mina, zer ez da mina zer den jatutxarra zerrez azken finant jatutxarra bat jatunaren kontrakua bai bai bai eta, Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. eta ala, gero uh, nire ustez beti badu eragin bat bat du ondorio bat eta, eta ondorioak uh, hainitzetan ez dira gurasoak dilatzen ditu zen elburgoiak. Yes, adibidez guraso gisa nik dudan adibidez lehen ondur joa da joztukin erauja ikusten badut pestea hor bat adibidez jotzan joiten uh -huh. izalaik nera ujariek eitera testera jotzan uh, berak ahagikiek eitan daut beran zuk batzutan jotzan hau zu beraz egia da ahunt uh, gure desoreken ezagia girela ja ujarak oztan horan gira abai, ujarak ojentzat, dira egia da, <laughs> beran egia da wala gore inkoherentziana entzinean girela, eta mm -hmm. bon, ongireak ustean duela, bon, ara ez, girela, bon, ez girela masina. Hainik, nahiago dut, mm -mm. uh, orta eralotu, baina negiadala ere, nahiago dut pentsatzen, desberintasun bat egin, bien artean, uh, ahor, mm -hmm. ez, ez, fe, ez dut pentsatzen. Arraitan dudun, zumezala, bada psikologikoki eta fizikoki ustean dituan markak, baina, mm -hmm. uh, bere ere, desberintasun bat egiten da, Txatu eta ezik eta itzak hartuz. Uh, Zitut pentsatzen, txatu txaxak uh, eragiten ditu dalan ere ahujari. Uh, eta pentsatzen dut ala ere ama onan aizla ne emotikoaren zahat. <laughs> <laughs> <laughs> Egiada gero askotan, eh, askotan ez, askotan gertatu, baina uh, gertatzen delarikola behizu. Mm. Muga ogen pasatzearena eta bekolpearena edo zartakoaren aiturtzen delarik. Uh, animaleko kulpabilitatea mm. ostendio uh, gurasoari, eta askotan uh, gertatzen delarik ebe, uh, do bakarik nahiz, do nerezen ahari gertatzen delarik bakrik da, eta dugu gero biak zenta behar dugu deskulpabilizatu joztuki uh, mm. mintzatu, zenta sufrimendu bat da, ere oztara iristea mm. uh, eta horrentzat, jaiten nuen ahulezia uh, batena dira zpena dela baina egia da momentuan ez uh, dakit, jaiten aldean ikusten dut hone egiten duela <laughs> ez bakrik nerri nera ere Egia den edo trompatzen izan Kaxu hortan justuki uh, aurrekiko eta erreportai e, e bat iratian entzun dut eta bishkat hortako ere gaia ekartzen dut gauk uh, itzita putzera gendeak uh, hondatzen dut bere bizian bildu dituen zartakoak eta erreportai hortan behintzat uh, geienek uh, raite dute bo ez da grabe uh, fenik ez dutolako uh, oro itzapen uh, Aturik, uh, atxiki eta boladak bo, hakin izan behar nintzen eta ola um, bukatu da historia Fena, ara, gero badira biak eh, zuk ere laidea erretzen zinuen bat uh, baduzularik, bilduzularik ebe, gogoan atxikitzen duzu eta horretzira hortaz beraz uh, ondorioak ere uh, gan, pertsonen gan uh, zeinekoak uh, dira uh, zuk zer jango zinuke laidea, Hori zailena, zen gauza faktore askoren mennpeira, eh? bat ezaren nortasuna, kontextua, ze kontextutan emanden, eh, eta abak, bat dira gauza iniz kontua Nik segitzen dut zentzatzen, ez dela, gurasoak ez dutela dela, dela, dela, dela beraienan burua loktzen, zegenera iraitz janozun bezala, gurasoen ere nire kulpabilizade bat sohtzen dut. Ah, eh, Habe eh, Nire ustez egin behkeria banalizazia da, eh, ze ari gira jaten bo ez dain besterako baina agresio bat da, eh, adoz nahiz agresio guztiak ez dira behdinak eta ez dira, maila behinan eman, baina azken finean, naiz eta uh, agretxu txiki bat ezazari da. Uh, beraz, hoxarik iran zerbait banalizatzen. Gero, uh, gurasoen asirako helburua zela, be, aukotxikat lasaitzea eta, be, aukari, uh, ulektaraztea, uh, bere jajera hori ez dela posible, no? hori ikasten aldu epelabujean, baina epeluzan egepikatzen alduen zafai da. Azken finean, Ez delako betiro lotura egiten ere jajera horren eta jasandakoaren artea, ez delako espikatua eta bar. Ostratxua sortzen du aurrengan eta azken finean, a, askotan ikasten dute beste menpe izaten. E, besteak nahi ez duen zerbait egiten bali emadut, zartako bat biltzen dut edo beste, beraz ikasten dut anara, bon, e, besteak nahi duena egiten Beraz, hor, niri, uh, du dauek sortzen zaizkit, horiak uh, nire uste zondorioak dira, eta gero, nire buruaria, nitzuagalitzen diotetan lehen iraitzik janduzuzuk, helduan eh? bon, kontra esan badela, zenguk ere, aukai uh, uh, galitzen negoa dibidez, uh, ez jotzia eta eta abar. Eta gero, nire galdera da, zer gaitzik, aukak uh, ezberdinkit ratatzen itugu, hor da, uh, ni heldu batekin bali manaiz, eta heldu horrekin, uh, bizikia sege bali manaiz, uh, zakitzera ingatik, eh? badira imatak. Uh, ahimbat egoera, eh, nik ez dut eldu joko, edo behintzat, mm, suposaten da, jendak teontan, ari gila saiatzen, eh, egespetua, bakearen aldea, ari eta bax, eta gero, eh, egunoreko tasunean, holako eh, zerbait egiten mali madugu, zepasatzen da, aurro bat, jodezaket, eh, betresioa geistarazte kono eta bax, eh, eldu batez. Mm, ba, gero, ba, adoz naiz reiten duzunarekin, baina aur bat eta eldu baten hain desadostasunak desa doztasunak izaitagoza bada, baina mm -hmm. nik haipatzen dudan a, zartako hori, ez dut, dut helkarrizketa uh, uh, baten edo ez a doztasun baten gainan egiten da benetan, um, ez horrek bai, oh, kaprisa horiek helduarekin aldi da, da baina beste, zan, bai, bai. beste kontestu batean ere eh, ba, besteak ah, gizio bat egiten negulako ah, zakitzen motatakoa eta guk erantzute haula Hala. Nik, iago da, zer gaitik elduen, elduen artean olako horik ez dugun egiten edo egiten delarik salatzen den, eta aukikiko delarik zer ez ezberintasun hori ematen den. Bai, ados naiz. Gero elduen, elduen arteko uh, bortizkeria rentzat, adibidez, uh, uh, nahiko nukala ere ezan ere, uh, eldu batek beste bat uh, uh, bortzatzen badu edo... Uh, Norrejan atakatzen badu behintzt uh, uh, bon, autodefentsarena ere defenditzarena da eta ohez justuki boizkerik kasuak izaiten dira bi pertzuen artean, autodefentsan izan edo jana idut biak badira zaba kajik ez, um, uh, ez naiz adonzturikin beraz jozen zaitut badira olakoak bistan gero bada ere be, jona uzdu beraz defenditzen naiz eta joko zaitut, bada, badira kasu desberdinak uh, ez, ez, ez dut dena behzakoan ez hartzen eta aukena oino desberdinki uh, uh, ama berriki zanki egia da uh, eh, ahazun duzu, eraiten duzularik zarratik aur bat jo eta heldu bat ez, jesagoda aur bat jo zera gaina badu helduak argiki eta oztan da, nero ustez kulpabilitatea sartzen ere, eta mm. biztan dena, egia da egora horiek biziki zailak direla kudehatzan, beharik ez direla egunero gertatzen, eh? gertatzen, feen, gertatzen direlarik gutsitan dira eta beharik, baina egia da eta gaiten zinuen gauza initzek eragiten utela eguneroko bizian, izan lana kidura, arazo pertsunala, kosasun arazoa gauza initz, mm -hmm. eta asken finan biltzen du ez bildu behar hori Hori, horretan, ados gira, ados naiz, bai. Ebe horrekin itzoiekin bukatuko dugu. Baina ama honan naiz, nire uste zaga ere. <laughs> ez ere, ekiada, berda. Eiportantea da, geitea ere. Bai, bai, gaizu motikoa. Bai, gaizu motikoa. Eta ah. horrekin akurtzen gira idaitz Zufiaure eta laida gerretxe kolina gurekin ginnituen balitaike biztanda luzaz, mintzatzeko hortaz mediadanik, ez da gaizki, mirisker, izan untsa? Bai, izan untsa? Bai, mirisker! berri zenzuteko jonika hau uh, eus kalidatziak webgunean egin klik bihar ego dititeka inzina txemango duzue. Nazter, hitz eta putzemankizunean aldiz, gurekin izango dugu eintza kazetaria eta kasetaria segitu dur biletik e, e, ustaritzeko erailketa eta bortxaketa, gaur arratxaldean e, prokuradoreak eginduen prentxaurrekoan zen, beraz, eginen puntu pundu bat e, behortaz, bai judizialki, baita, e, behgaiaren trata eraz, berdin e, edabideetan, gai berezia baita, eta behortaz, zemintzatuko gira kasetari eta pampi merkapide ere gurekin izango da. Adi eman kizuna aipatzeko seiak aintzin. Bostak eterdi momentuz Euskal Iratietan, berriak zurekin bernadetar gaina. Atxaleon guzieri, beraz usta itzeko emaztea hiluken gizona baijonako ausitegiko prokuradore eta instrukzione judiaren aitziniana gertu da atxaleontan. Preso joanen denez hori askatasunen judiak duera bakiiko laster, akusatzeak onartu ditu, hoita emezorzi urteko ustezko hiltzaileak, bakarrik burutu duela erahilketa geituz, eraso erresia den presuna nahitarat iltzea eta eraso erresia den presuna bortxatzea leporatuak zaizkio eta preseski melodi mazeren erailketa salatzeko elgarretaratze bat izanenda ostirala haratxean zazpionetan ustaitzeko ahuntzako plazan. Muzika Departamenduko laborantza gambara Euskal hirigune elkargoarekin bildu da eta Euskal Eriko laborantza izan da Aipagai Nagusia, Jarron Etsigarai eta Michele Tsebestek parte hartu dute, donapaleuko biltzahean, Euskal Eriko ekonomian laborantzaren indahazpim ahatuna izan dute, nola laborari batek, laspost zenplegus otzen dituen, eta Eskal Eriko gune zonbeitetan, lanpostuetan, euneko hogoiet berrogoia laborantza sailekoak diren, eta laborantza gambarak nahi du laborantziako ofizioaz eta bereziki ondoko belaunaldien zat gogo eta ereman man ehortako hitzarmen bat proposatua izan da Euskal Elkargoari. Erlaitza edo Koni jendaiatik sokoarao doan kostaldeko egpidea iriskuan itasuaaren eta jendearen eragina pairatzen du ere mu hori babesteko departmenduak hendaia uguña eta sokoako erikoitzxeekin elkarlanian erlaintzaren pesta antolatzen dute ugiaren lehenean jendea sentsibilizatzeko egun hortan erlaitzako egpidea auto eta moto erretxia izanen da bakarrik oinezkoaki biltzenak, Dira. Eta Baionako santizpietuko subia hetxia, horren ordez beste garaio molde berri bat proposatua, aturri baiaren trebeskatzeko untzi bat izanenda, ostegunetik goiti, eta egun goiti beraz baliatzen ahalko da.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 aste honetan kantuzkantu emankizunean nogen taldea ezagutuko dugu. Kubitzen hitz egiten dugu gureaz, gure, e, gure sensazioetaz, gure gure munduaz eta Markelek esan den bezela gustantzaigu, e, bueno, ustea mezua irikita. direkita. Nogen izeneko Donostiako talde berri honek Hiru Kantuz osaturiko diska plazaratu berri du aurkezpen gisa. Hala da, lizi izeneko lanean murgildu eta taldeko Markele Bigoraz eta Alex Irazustarekin mintzatuko gara. KANTUZ KANTUZ Ostiral honetan arratsaldeko lauetan eta errepika ere jentzun gai duzue Ostiral gauean behatzietan eta larun batean ere arratsaldeko bostetan Elduden LARUN BATEAN LARUN BATEAN basegi eremuko mugik buruzko Egun bat antolatuada bankana Hochtaz mintzatuko gira aste asteazkeneko goizbegin Michel Dendari eta aldudeko auzaperekin eta Michel Zafen bankakoarekin. Hizeta put hitzeetaz hitzeeta hitzeeta hitzeeta potzetata hitzeeta Prentxan haipagai nagusiak zer diren aipatzeko ordua eta uh, berrian, Katalunia berriz ere nagusi zuzenean segitzen duena gorenak elegitea tramiterako onartuta kontuak bere dituela dio Kataluniak. Espanjako zitegi gorenak tramiterako onartu du Kataluniako gobernuak aurkeztu aurkestudion elegitea Espanjako gobernuak Kataluniako kontuen gaineko kontrola Artzaaren kontrakoa. Horrez uh, gain Madrilek hartutako neuria behin behinean indar gabetu du hauzitegiak. Giunk eraxen arabera. Kataluniaz uh, segida, beraz uh, eta horbiletik uh, informazioa maiten duena hemen berria. Baita argia ere Emen ere, titulu nagusia ortaz da, behin behinean etenda geratu da Kataluniako kontu publikoei Espainiako gobernoak egindako interventzioa. Urriaren leheneko autodeterminazio e referenduma eldu bitartean, eman nendu zer esana Kataluniako aktualitate politikoak jarraipena egin dio argiak ala zer idatziaden eta hori loturik artikulu andan abat berazor berrian eta argian. Kasiko hilotzen algin uke ere, uh, hemen erabakitzeko um, eskubidea ipatzen baita, Eusko Lege Biltzarean eta Berrian, EH Bildu kadierazidu erabakitzeko eskubidea jaso behar duela autogobernuari buruzko adostasunak. Erabakitzeko eskubidea jasotzeaz gain, Hori gauzatzeko mekanismo demokratikoak galdeginen ditukohal alioak ezzi Euko legebilzaan izanen da politika orokorreko eztabaidan. Beste gain nagusia begian aldiz, uztaritzekohilketagatik uh, atxiloto gizona espere, espetxeratzeko eskatu du prokuradoreak hau da berriako titulua um, askartasunen epaileari luzatu dio beraz eskaera bizi osorako horra riskatzen du. Gertakari dramatikoetan bere implikazioa aitortu du alazer eraiten duen prokuradoreak eta ez du bere parte hartzea ukatu Mark Marie prokuradoreak eman elementuak dira hauek. Uh, Akazeta.eusen ere tituloa oi ikerketa epailaren haintzinean, deklaratukudu bokalen atxilotutako gizonak media bazken aldiz ustaritzeko era hilketa uh, akusatua dena beraz akkusazio, pean jarriko dutela. Han bezala eh? guk ere last aipatuko dugu inzarie eta kazetarirekin gurezan gure gomita izanen baita lankidea Argian bestalde gai nagusi nazioarteko gai bat milan mark geozta aipatzen dena joingien arkako saraskian bere ardura zurtu du Myanmarreko gobernuak Amnestia Internazionale Elkarteak gogor kritikatu ong on zanzuki Myan Marreko Estatu Kontseilariak Hohingya etnia jaso eiten ari den ez errandakoak Myanmar-eko armadak giza eskubideen zapalkuntzan duen erantzunkizunaren aurrean ez ikusiarena egite aurpe giratu dio alko ontsanzuki Ri Beraz xe eta argian artikulu honetan eta globalizazio neoliberala titulupean Irelaren hogeita bostean epaituko dute David Rinkon, Hamburgon, manifestaziora deitu dute beraz ostiralean. Eriok erabaki, prentsa horreko eskaini du, David Rinkonen eta Hamburgon atxilotu zituzten beste gazten askatasun aldarikatzeko. David Rinkon, Irelaren hogeita bostean epaitua izanen da, Hamburgon, atxilotu eta xalatzeko. Eta ge aurka manifestaziora deitu dute ostiraleko beraz Bilbon. Gazeta puntu eusen bestalde, ez du elegiterik aurkeztuko etxarri kolektiboak, hau da titulu nagusia, etxarriko gazteloaren xalmenta zilegitzat jozuen justiziak udauntan, prozedura judiziala bukatutzat eman beraz kolektiboak. Media bazken aldiz, osteguneko mobilizazioa, haipagai, sindikatu desberdinek mantentzen dute mobilizazioa, endaian, CGT fesu eta solider uh, dira hemen bele, belezikia ipatzen, ekaineko mobilizazioa daian mantentza atxikitzen dute, naiz eta Eduar Fili paskenean, frantxeas lehen ministroa frantziako lehen ministroa ez den etoriko, ala ere beraz endaian eginenda ozteguneko uh, greba eguna eta mobilizazioa amekak eta erditatik haintzina, CFD tek ere uh, deialdia luzatzen du eta uh, labe sindikatuak ere endaiako deialdia egiten du uh, beraz hor media basken jeltasunaka Eta zudeztekin bukatzeko, gainagusi hemen Guadalupea uh, zuzenean, beraz tituluarekin, bideoak uh, Maria uh, Tempestata Zikloiaren uh, erasoa jasan behi baitu Guadalupeak uh, eta ingurutuako ugarzteak uh, urbiltzen, u hobiltzen edo ur, ugarte urbiltzen ari dela aspi maratois belas ala serai alginuen prentsaz mementuko ite Pxka bat Mr. Pongo Band taldearekin Babiloniaian galdurik kantu en zuten dugu taldutik Ihinzagieta kazetaria gurekin izanen da eta atsaldean uh, prokuradorrak eginduen duen printsorrekoan egon baitzen uztaritzeko gaia beraz eta erailketa eta bortsaketa aipatuko dugu laster. hementuz Mr. Pongo Band. We might not be solders of ya, baina regea dara maku bihotzean Guk aspaldik gure autoa, ekintzazu zena kapitalaren aurka Guk atozona egiaztalaraztera, guk atozona sistema ausuntzitzera Belarriak ernepekiak inoiz esistea, dugu mundu honetan garra antzitzuena Guk atozona egiaztalaraztera, guk atozona sistema ausuntzitzera Zorre Zofia, baina horregea dara magu bihotzean, kukaspaldik inginuen gure autoa, ekintzazu zena kapitalaren aurka. Muzikarekin ez pelotu banatzea, zurein kontentzea bingos gogorrastintzea, etzaien aurrean betir nahi egon behar da, kapitalaren aurka. Ekintzazu zena Babilonian galdurik, New Yorken galdurik, kode Nos trae la liberación, liberación del mercado Para seguir la explotación, explotación De la tierra, explotación del ser humano Por eso dijo Chávez ¡Váyanse al cabajo! Que hay un pueblo combatiendo la opresión Que lleva en su sal de fuego de revolución Hay que dar más importancia a la explotación la Explotación de la tierra, tierra para el labrador Babilonia en Gandurí New York en Gandurí band deitzen da talde hau bizkaiakoak dira eta disko berria eta lehenan askie ateratzen dute ere taupakarekin batera beraz jege doinuak nagusi <messizio> Sehiak lorren guti susen segitzen dugu gure gomitarekin Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan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 Hortaz, beraz, mintzatuko gira atxalde untan, eta, bon, beraz, piskabatele, pundu bat egiteko uh, zertan den, erraiten aldugu, arra atxalde ez duela gauza berri gehiagorikala ere ekarri, uh, prentxoreko hortan? Bai, hori da, eh? berriz atxalde untatik abiatzeko, beraz, erranen dugu, horren uh, bat, eta erdi horren bat ala aldean uh, iritsi dela, beraz, uh, baionako ausite uh, akusatua, Eta ordu arte uztaritzeko komisaldegian baitzen jendarmerian eta eta beraz atsaaleontana iritsi da eta e, pentsa daiteke bezala, polizia artean eta ekarri dute autoan etzanik estalgi batekin tapaturik eta eta beraz gero hiru hontanmak magie prokuradore ordeak emandu du prokuradorea bera ezpaitzen or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 Kronologia balio duen egitea, eh? Aste azken gauean, beraz, Melodimazeren lagunak atseman du, beraz, bere laguna hilik uh, etxean, eta hortik abiatu da inkesta, uh, aski fite joan dela reten aldugu, uh, beraz, a, aski fite atseman baitute norbait, eta beraz, akusazio peane, eman ere. Uh, aipatu dute, justuki, hor, ala ere arratsal prentxaurikoan, DNaren gaia, atera da? Atera da gaia, baitiote denari DNari esker identifikatua izan dela pertsona hori jadanik fitxatua baitzen mm -hmm. gizona, ogoita mezortzi urteko gizon hori. Beraz uh, horrek uh, eztabaida sortu du, e, eh, piskat uh, ipatuz hortziren uh, uh, jendarme ekin eta eazken eh, finean uh, fitxak eta uh, ba, obligatorioa izan izanbarkoli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 ira erantzunak ere baina bako txak uh, gure erantzuna baiki noan eta ez baiki gainerak azetarien artean ginen eta ez ginuen denek iritzi bera inkestoren garaipenak hasik eh, erabiltzen dute uh, berri saltzeko denaren hartzearen uh, eta fitxaketaren uh, behar hori bon uh, Gero, beh, justuki, uh, gai berezia da, ze azkenean, hor, uh, tratatzeko, ere, Davidetan, hori ere, uh, be, gukureka soan, ere, ikusten dugu, eh, nola, behar den neurtu, behar diren neurtu gauzak, informazioak, eskuratzen alditugun informazioak ala ez, irakurtzena aldirenak, entzutena aldirenak, hor, uh, uh, importantea da, uh, justuki, uh, distantzia hartzea gaiarekiko eta uh, eguerarekiko.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 eh uh, bai kontu sartzekoa eta eta noraino kazetariak Joan Margiren eta noraino insistitu behar dugun uh, gauza batzuetan edo ez mm -hmm. adibidez auzuen uh, elkarisqueta egitea edo uzekin uh, auzuei galdetza zerbaiten zumuten aldiz A, dibidez, a, e, edo e, entxatzea zakite txeko argazki guziak ateratzen, ea, ez dakit horrek ze piste eman endigun, edo egia da, gure arteanan ere auztaritzen ukan ginola ez bai da, auzoak galdezkatu behar hautez diren edo ez, gertatu zen auzo bat gure gana urbiltzat erraitea etzuela deus erraiteko eta gero jendarmeekin luza hitz egitea, Beraz, batzuen unbait zerbait erraiteko, eta, eta bon, neri logikoa iduritzen zaida, bezala ez guri kondatzea eta berden pertsoneri kondatzea, edo berden tokian erraitea erran nahi duena. Baina egia da, zer erran berda eta zerrez, aipatzen duguna, ea elodima zeren mutilagunaren izena eman berden edo ez, zakitzen mankizunetan parte hartu duela edo ez erran berda, zertarako balio du horrek,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 Ez takit, behar jaten, edo gogoa, edo... Ta gero nik uste dut ere gazetari informazio gutxi bada momentuan Vai. berean, eta beraz nahi dugu bestek baino gehiago atera, aldi oro eta hortarako ba, olako gaiak ateratzen, gaiak, edo olako setasunak ateratzen ditugu, agian e, gai hauzia beraren entzat, e, beharrezkoak ez direnak, edo gertakari horren aintzinean, garrantziarik ez dutenak mutilagunak ez dakitzen mankizunetan parte hartu duela jakiteak, ez dut eur sekartzen instrukzioari Hai. bainan... A... Eta bere sozialaren lotura emaitea, edo bere lagunen Olida. xare sozialak, eta hori ere ikusi zan baita. Ala ere, uh, fite bukatzu behar uh, da ere, uh, beraz, ustezko erasotzailearen kasuan, perfilarena garrantzitsua da, zenta horre da bidetan hainitzatera da, jende uh, baztertua, marginalitza etengabe SDF, karrikan biziden pertsona eskizofrenikoa uh, Itz ere uh, insistitzea hortan uh, zer sosoko. Ba, ni pertsonalki ez naiz bere psikialdekoa, eh zergaitik bea etzaidalako hiduritzen etxerigabeko bat delako arrisku gehiago duela bortsatzeko edo edo norbait era hiltzeko, edo eskizofrenikoa izateak zararra nahi du norbait hiltzen alduzula, e, bai edo ez, edo beste hiltzailea initz badira eskizofrenikoak ez direnak ere, beraz iduritzen zait dela ala ere e, pixkat e, jende kategoria bat e, klasifikatzeko eta oraindik gehiago baztertzeko modu bat, eta ez dela behar bada e, zakitolako egoera baten haintzinean neutraltasun bat atxikitzeko modu hoberena eh pentsatzen denentzat erresagoa dela, pentsatza eh, marginala edo jende baztertua dela, etxerik gabekoa dela edo beste eta heri balian badain bat hoe justifikatzeko eta berba da gure lasaitasunerako. Um, amalgama sortzaile azkenan ere izaiten da, eh, oriek, aita, pertsona jaita zen, beraz hildu eta alta. Be, ala, pertsona hori entsatesta hori uh, beharre uh, ba esquizofreniko antzatadibidez, uh, esta Saltzaile hona, ez ezakit nola ranberden, behinen huri berdin hitz eta putzan ondoko uh, kronika batean, uste dut uh, gai garrantzitsu bat zaiten alko dela aipatzekoa. Berdin hori alda bukatzeko badela elkarretaratze bat uh, ustaritzeko ostiralean. erritar batzuek bultzatu dutena, ostiralean. Bai hori da, ostiralean zazpietan arruntzan. Intzaharietak azetaria gurekin ginuen mile eskeha. Aio. Hitze taputz, Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Opskali ratietan. Eta itzeta putzemankizunean segitzen dugu gure astearteko itzorduarekin, lankide batekin ere, pampi merkapide Hatzaldeon. Hatzaldeon, ez irasobera hori nioan gaur gomiten txeka. Ez, baina aktualitatea zuek duzu egiten ere, eta segitzen, oh. eta bol, da, eh? Hor e, duetugu informatzaile oberenak ere, ez? Zain mm -hmm. Ba, egite mani mahu zu. <laughs> Ado, ez zu dirantzuna. <shusuliedan> Ikerketa <laughs> egin ditutaleik, ega Bo, untsa da, solionak, adi prestatu duzu, betaz, xariko, uh, behatzionta nizanenda musikaz betelik, eta zer izango dituzu, doz, zein izango dituzu ipamenak. Horean, eskore ah. uh, talde berri batzu bat dira, eta bitxiki, biak ere, punk rock taldeak dira, Trini Fox, hauek aspeitikoak, be, bat batean, hola, ateratzen dira, pop rock uh, talde batzu. Bo, egia, Trini Fox, adibidez, berri txarrak, eta uri duz duzumont baten nahezkita dela. Mm. Aspeiteatik, bultz ere, elo rio aldetik, uh, diska berri bat egin Mister Pongo Banden musika hauena arras desberdinada, Fonki Rigea egiten maitute, eta Taupakak egiten duen bezala, beti uh, libreki uh, eskentzen dute diska. Uh, gero, kanpotik eda izanen gauza desberdinak, foren diplomat, uh, inde pop tal debato Montreal eh, ondoan hor Kebeketik Quebecitik ere ez nintzuen pasatu eh, adin speitendishka ono ateratia quatre faire tal lecoque de bikaina den tal debato diska berria bo bo <laughs> ezagutzu dugu hobeki mm. e, taldea beste forma batean en Chakapank taldeak ere Rishkabergia plazaratuko du gazaruan beraz epe bat plazaratzen dute hauen uh, musika ere beti bergir hildotik lot, e, doa eh. e, jazz versioni bat kantu bat system of down ezagutzen duten entzat uh, Chopsway kantua jazz version bisiki uh, manera gozoz Robin Adele Anderson New duena, kabarri geroan gira hor kontrabasa joile bat ekin, eta bezik, da ikusteko ere, mm. uh, burn taldearen diskaberria hor, iago punk jarekin finituko dugu, eta uh, converse taldearen kantu bat, ere, hauek ere, zuzeneko bat uh, plazaratzen baitute Eta horien artean ere izanen da beste talde bat, arko bezala ezagutua izan dena, egin, eh? uh, Ibrid, taldekoak baitida enter taldea osatzen dutena orai, londrisa aldeko laukotearen zatibat ere entzunen baitugu, shari. Enter shikari? Hori duzu? Hora da, uskatu behar zu duztes? bai. Ba, gizu nere inglesak bai, depotatzen du. Bai, me kalmeago da azkena. Ados. Ege egan. Bon, ebe agurtzen gira beraz. Mire esker? Pampi, shagertio. Beratzen dut, adi. Adi. Adi eman kizunean itzordua, beraz, xarri, behatzi eta tika intzina nik agurtzen, gaurko itzetaputz eman kizuna ebe bihar, eh? Bostak eta seiak artean behiriz atsemanen duzue, marko gurekin izango da bihar. Hale, dugun, hori bihar jakin duzu Eta uh, horretarazten nautziet, beti uskalirratiak puntu eus webgunean atsemaiten alditu zuela eman kizunguziak, kronikak, gomitak, uh, bihar amunean, eh? Gaurkoan beraz, bihar ego erditeka entzina, atse mango duzue, baina natzokoa, Gaurdanik, atse mango duzue Beraz, egin klik, eta entzun. Se, eak, euskari ratetan.